Mycklig sning. Hopp nytt vecka, nya utmaningar. Hur är läget? Är, vi kan väl säga det för att vara transparenta. Det är söndag. Vad vill vi då? Mitt på ja. dagen. lite så uppladdning inför veckan som kommer. Hur är läget? Frågar du? Jo, det det är så bra. Är det nästan så verkligen start groparna. Jag går in här nu i eh nästan 4, 3 4 veckor utan liksom fullbokat hela hela hela tiden. Så jag, det är nästan så här 20 26 27 köttodagar utan någonting ledigt. Så allting är liksom förberett in i minsta detalj. Det är lite min mitt tillstånd just nu, om jag ska säga. Det är eh, så jag gör det. Hur är du då? Jag är sjuk. Åh, oh, du är exakt det motsatta. Jag jag jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig igenom eh uh, mitt liv just för tillfället. Jag är nästan aldrig sjuk, men jag är det nu och det ska man ju inte säga för då får man väl någon så här cancer eller något. Men men jag jag är, jag är, jag är jag blev jag har ju varit iväg på resamelever mm. och eh, kände väl precis innan jag åkte iväg att oj oj oj, jag håller på att bli sjuk. Tänkte att Jag glömmer det så går det nog bra och så kommer jag hem på, i fredagskväll. Och eh, sen lägger jag mig i min säng och låter så här och det är väl därför också vi spelar in på söndag för att jag igår var jag inte en människa. Eh igår var jag en möbbel. <här> ja. Nä men ja. ibland är det så möbbel jag inga bra poddar på något sätt. Nej, de, de sover mest tror jag eller i alla fall den här möbben. Eh uh, ja, jo, men det är en bra följe. Mycket såg de med början. Jo, men det kan jag ju kännas så absolut. Jag förstår. Ja. <laughs> ja, du <laughs> har varit väg det. på is, du har varit väg i det bättre förra veckan. Du har varit mm. i väg i i Norge på på äventyr. Spännande, spännande. Mm. Ja. Eh, uh, det, det det var spännande och var alltså spännande på så många olika sätt. Jag gör brukar liksom inte resa. Mig lever så eh uh, har inte gjort det eh alltså i väg och sov även natt och så där. Eh så att det var ju bara det var ju en ett äventyr för mig. Eh men Jag nog skulle vilja prata om 1 2 3. Ja, de är ju vuxna alltså. De går i tre. Mm. Ja. ja. <laughs> så att det var ju inte så mycket det är ju inte så mycket passande, men det är ändå så att man får se hur alltså det det är väldigt skillnad på eh, 18-åringar. Det det alltså det vi ser eh, Ah, ja, det, det alltså hur man beter sig när man kommer utanför skolans väggar och hur det fungerar. Ja. Det är spännande. Och och jag jag har haft en väldigt intensiv period. Där jag har lärt mig väldigt mycket som jag inte alls trodde jag skulle lära mig. Eh ja, eh så så jag rekommenderar alla att resa med elever nu, fast jag inte gjort det på innan. Men det jag tror faktiskt det är bra. Nej, men gör för det precis som det ser. Jag har ju läkt nästan alla lediga lov, alltså längre lov. Då sen ses 10-15 åren på, nästan 20 år på att det som är med, med i delorganisation för barn och ungdomar som så här i fred och utbildning mm. orkelländer och så. Och även om inte det är folk som jag har en sen lärare elevrelation till sig, för just den här grejen som du säg man möts när ser ett personer på ett annat sätt. Det ärs när man kommer bortit igenom inte är i samma kontext som man är i som en miljö som man är i tror jag och delsnar men liksom bildar en liten mini grupp en lite mini kosmos liksom inte har kontakt så mycket med resten av världen utan man är liksom ju djur vi, vilka vi människor hur många man är Mm. Och sen också tror jag faktiskt att man är längre tider med varandra gör att mm. man kommer in i en annan liksom situation det är inte så här 40 minuter sen går vi åt olika håll utan att liksom är man uppe i två dagar tre dagar fyra dagar eller tio dagar eller vad det beror ju kan vara så blir det men man liksom kommer varandra närmre och det tror jag är en jättenyttig erfarenhet för att blir påminn kring vilka människor det man egentligen jobbar med liksom så. Jag vill också få syn på kulturella fenomen och saker som som som man inte riktigt har koll på rör sig runt de här unga människorna och, och funderingar som man tycker att jag tyckte jag hade god koll på det men jag jag känner inte riktigt jag känner att jag kommit närmare den yngre generationen de här tre dagarna faktiskt. Mm. mm -hmm. Eh eh eller så. så att det det har jag eh ägnat mig åt eh vid sidan av att jag har eh den här veckan eh blivit lite ja eh, ah, jag blir lite ännu mer berör eh, bekymrad över eh, alltså tillståndet i den här eh världen vi lever i på nya mm. politiska utspel med checklister och det ska vi ska få så här militärskola eller vad det är vi ska få i skolan och det kommer nya politiska utspel och jag känner verkligen åh vad jag inte längtar efter valrörelsen eh, Liberalerna kom ut och sa nu satsar vi den största satsningen vi, gör, vi någonsin har gjort för lärare och man bara känner vad har ni gjort de senaste 20 åren så länge jag har varit lärare har ni sagt det och och moderaterna skulle starta uppfostringsanstalter eller vad det nu var. Eh man kände bara men snälla sluta. Eh bara var tysta, gör något annat. Håll en armlängds avstånd till skolan och kulturen. Så kände jag lite. Det finns någonting i dig. Jag vet inte jag säger pratat om just det ämnet idag också, faktiskt. så faktiskt eh så där med liksom politiskt mm. ledarskap och och vad det gör med läraryrket och lärareprofessionen när vi har liksom politiker som vill avlära lärare typ. Ja, intressant, Men det blir kan bli ett spännande avsnitt i sig tror jag. Ska vi köra igång? Vi kör igång. 1 2 3 Vi har ju då varit på resa till eh, Norge, Oslo och ett ställe som heter Voksenåsen eh i eh, Oslo. Mm. Eh och jag är inte säker på att du har talat om det innan jag börjar prata om det, Jakob. Jag är helt tror att det inte har talats om det innan. <laughs> alltså det är en, mm. en, det är en absolut en en obekant eh, fläck. Mm. För Vaxholm ja precis Nej, men Vaxholmsön är då ett ett hotell en, en en konferenscenter ett centrum som som är liksom ett, ett ett väldigt ligger väldigt fint högt ovanför liksom Holmenkollen och Oslo liksom. Eh mm. där man då eh så som som Sverige alltså svenska folket och det var de väldigt noga med att poängtera att svenska folket fick det i gåva av eh Norge mm. eh för att vi då som folk hjälpte eh det norska mm. folket under andra världskriget. Mm. Och därför så då så drivs så ägs detta av svenska staten på något sätt. Mm. Eh och eh de som jobbar där då är anställda av av svenska staten mm. är statligt anställda i Sverige fast de är normen och där en del av verksamheten då som bedrivs här är såna så kallade hågkomsteresor mm. och och det handlar ju då om att man åker och minns någonting som har varit svårt för att lära sig så att det aldrig ska hända igen mm. och Eh här är det då eh, ett program de har liksom jobbat med där ganska länge och eh men man men men man åker då eh, i den norska ockupationens spår. Man får se liksom hur judarna har eh Eh, behandlades och inte behandlades eller liksom mm, så där mm. och och så pratar man santretigt då om ganska komplexa eh svåra samhällsvetenskapliga teorier alltså eh när är det rätt att göra motstånd? Ska vi alltså etiska resonemang också men också så här eh, gjorde de här människorna rätt ska vi dömma Mm. eh polisschefen och hur är som som deporterade judarna och och hur uppstår liksom eh politiskt laddat våld och demokrati var när är det man ska säga stopp och när är det mm. demokratin hotad då och... egentligen så så jobbade hela eh jobbade vi väl hela tiden under parollen den som somnar i en diktatur eller inte så som somnar i en demokrati vaknar i en diktatur det var liksom den mm. En en liksom liten på en utställning vi var på så var det liksom själva huvudcitatet genom detta. Mm. Eh sen har man då utökat detta med att man kan då genom att lägga till en summa för det som mm. är, det kostar ganska mycket att få åka till Utöya mm. och få se och få delta i deras demokrativerkstädare som finns på Utöya där nu då. Mm. mm. Och ja så får man liksom där då dels eh ja ah, se, ah, se hur det uh, man får liksom gå i Breviks spår men också då se hur man vad man har gjort för att liksom ta tillbaka ön för att ön Juk. inte ska vara Breviks ö liksom. Eh jag och när jag läste om detta så tänkte jag som barn av du vet barnom 90 alltså Sverige på 1990-talet så tänkte jag men andra världskriget jag kan det på mina fem fingrar vi gick igenom det liksom jämnt jag har varit på hågkomstresor till Auschwitz och till Treblinka och jag har liksom eh ja ah, det har var var väldigt mycket i min utbildning på på 90-talet i början på mm. 90-talet att vi ska aldrig glömma förintelsen och så vidare. Och Nej, det där har väl mätt att ja. du känner också igen det ja. även om du vingren mig så tänker jag att, för att ja så så så tror jag att vi när man gick i skolan i svensk skola på 90-talet så var det väldigt mycket. Mm. Eh men det som händer då Hade när, när vi skulle åka hit så kände jag ju typ så här ja men det här är ju bra att våra elever får. Och så var det liksom mm. inte mer med det. Och så åkte jag med en kollega som hade varit där förut som sa att det här är så bra. Och då ville jag ju kunde jag ju ja men det är klart vi ska åka om det är så bra. Men jag trodde <laughs> nog inte att det var så bra som Nej. det faktiskt var. För när vi kom dit, du vet För det första så tar ju det här centret hand om dig. Du behöver inte göra någonting. Du kommer dit. Allting är planerat in i minsta detalj. Eleverna mm. hamnar i ett läge där de bara. Jaha, okej. Okay och de tas på så fruktansvärt stort allvar. De får ett konferensrum, de får liksom de mm. behandlas som vuxna individer, de får ett sånt här hotellkort, du vet, till sitt mm. rum. De bjuds på lunch och bara den del liksom sammanhanget gör ju att de skärper till sig och växer mm. 400 meter. Men mm. sen börjar de med att berätta. Först då, första dagen om andra världskriget. Och då har de ett manus som de berättar. Samtidigt som det är övningar då. Vad skulle du ha gjort? Vad borde vi ha gjort? Olika dilemmaövningar och olika ansvarsövningar. Och vem är det som har mest ansvar i den här situationen? Mm. Och jag inser att den här historien om Norge under ockubationen är en blind fläck i mitt huvud. Jag ja, men kan inte den. Man vet ju inte ja? så mycket om det. Det låter ju lite... Jag måste säga, när du berättade om du skulle på någon gång om du sa att det är Norge, då tänkte jag först där det är liksom mer praktiskt genomförbart än att åka till centrala Europa och det är billigare och det går snabbare och därför därför finns det också i Norge typ det vad heter min... det var ja, min Ja men det var ju så tänkte jag med. Jag tänkte precis så. Och så visar det ju sig att att det är ju jättespecifikt med Norge för Norge hade en väldigt stark eh motståndsrörelse, en jättestark motståndsrörelse, men man har också en väldigt väldigt tveksam eh eh då hantering om man nu det var ett väldigt milt uttryck men ett, ett vedervärdigt hantering av de norska judarna men de norska judarna var ju så få det fanns bara 2000 judar i Norge för att man hade liksom haft eh, förbud mot judar och hit och dit innan och mm. Men de 2000 var väldigt väl integrerade och väldigt populära. Det var liksom någon som var boxare, någon som spelade i film, någon som eh du vet, det var det var liksom mm. människor som man såg upp till. Så det gick liksom inte heller att vara så där utåtrikt utåtatisk. Det gick inte man använde inte den judiska skärdan på kläder och så utan man stämplade istället ett JJ-passet och så mm. vidare för att det gick inte att ha det här öppna hatet mot judar för då skulle man inte få med sig folket. Nej. Eh men men men när vi för att man började där och sen åkte vi vidare till en jättestor konstutställning som är på utomhus där då man berättar om individer, man lyfter fram olika individer och skeenden under andra världskriget mm. med otroligt fantastiskt måleri eh mm. där man då lär känna Elinor och som är en liten flicka som dör i Auschwitz för att hon blir skeppad på en båt från Norge utav norska polisen mm. eh liksom ner och och och som dör liksom och men samtidigt så pratar vi om Järd som som missar båten för att taxichauffören får motorstopp alltså mm. låssas motorstopp så att på så sätt så blir hon räddad och eh alla de barn och barnbarnen som blev för att hon blev räddad. Mm. Var så otroligt stark i är. det där. Alltså det var nästan liksom det var helt otroligt eh upplevelsen den första dagen och jag var så överrumplad av att det var så starkt. Och sen gick vi ner och besökta var de här människorna hade bott i Oslo och utanför Sverige sån här stad där eller bostad där mm. de hade bott så fanns det eh stenar eh man hade gjort liksom en en, en så här kullersten i mm. i brons där man då hade skrivit in här bodde den här och den här och de kallas för snubbelstenar. Och det finns mm. lite varstans i Europa är snubbelsterna men jag är inte så med riktigt koll på vad det var men det blev också med alltså med liksom kronologin från att ha varit på den här mm. utställningen och sen gå och besöka där här bodde de och se dödsstatuetten och se att de fraktades den 26 november och 1 december var de döda. Det mm. var ju liksom det blir så det blev nästan ja, alltså det blev oerhört starkt. Verkligen? Eh på ett sätt som som eh och sen då så fick eleverna åka tillbaka och göra en ansvarsövning där man sa vem hade mest ansvar för att de här ja, var det var den skol eleven vi hade varit på besök på hans skola att han dog. Och det blir ju en väldigt bra övning för unga människor att tänka efter vad kunde jag göra själv och vem är det som har ansvar och vad alltså att man mm. inte kan lägga det bort om sig själv på något sätt. Eh och att man eh, ja där pratade man mycket om om Josef det var en, den här Josefs lärare som mm. eh hade ju naturligtvis kunnat sagt ja men vi kommer vi springer men vad hade det för att för konsekvenser och så där. Så det det var ja precis och det var första dagen andra dagen så åker vi till Utöya. Mm. Och ja, jag ska inte liksom men Utöya är, är ju en plats som visar att Norge är mer begåvad än alla andra i hela världen. Så känns det liksom lite. Eh det är det ju Jag tycker de själv eh, också. Nej, alltså det, nej, de är Nej är men vad ska du med det? För det är så Nej, ja, jag men, ja. Ja, eller hur Sverige i Norge, men men jag kände liksom så där efter för att så som man har tagt vara på det. Det är ju fruktansvärt hemskt det som händer. Det är liksom och vi då åker vi dit med en flicka som har hon mm. var född 04 men hon skulle ha varit på ön. Men mm. de körde fel. När hon var 6 år gammal så att hon satt hon var inte på ön då men mm. hon skulle ha varit på ön och det är hon som åker med och stit. Mm. Så bara det är ju och sen så är han som körde båten det var ju han som hans fru var den första som som dog eh, eh mm. första Breviks första offer och så vidare. Men när man kommer dit då då, då är det ju eh Vem som helst får ju ta sin egen båt utdöje, men för att få åka med den här lägebåten som liksom mm. den här stora båten som du har sett på film, mm. det är ju ingen det är ju ingen liksom färja utan det är ju det är ju lägrets båt eller liksom mm. utdöjesbåt. Ja. Mm. Och för att få åka med den så måste man liksom ha bokat in sig för att gå på det demokrativerkstad Mm. Och då får man besök där man bygt ett helt nytt centrum, ett demokratiscentrum mitt på ön där man då har utbildning i hur eh hur man värnar demokrati. Och den är helt opolitisk och har ingenting med arbetarpartiet att göra. Mm. Eh, men och då är liksom fokus där är utökas historia, nutid och framtid och då sen olika demokratiska övningar i nutid. Och då ska du ju veta det att vi var ju alltså där den 11 september mm eh i dyrningen av att Charlie Kirk precis hade dött. Mm. Så det var ju en väldigt alltså eleverna var ju väldigt upp och ner på vända i. Vad vad vad tycker vi vad tycker vi inte? Eh så. Mm. Eh och det var ju väldigt mycket liksom så där eh det blev väldigt väldigt bra samtal. Men då får vi en guiding på en dels får vi liksom se den här backen som det heter där man har politiska samtal och möten eh som är utöyas det här lägerverksamheten som arbetarpartiets ungdomsförbund anordnar varje år mm. där man liksom eh där, där statsministern kommer varje år och så får ungdomarna ha en debatt i och det är så där liksom vanlig liten det är ju som men du vet ett vindskydd mm. det är ju inte något, något fint byggt eller någonting utan där står folk och så eh eh för hur många deltagare det är nu efteråt aj men och det det är, det är om det var 500 eh på lägret när Breivik kom så är mm. de 1500 nu mm så det är en otroligt mycket större engagemang på de här lägren Och dessutom så besöker ju då skolor, ön och lär sig om demokrati. Så mm. att ön är ju, det är otroligt mycket mer nu än vad det var innan. Och det politiska engagemanget är otroligt stort. Så han berättade ju, det hade ju varit val precis i veckan när vi var där i Norge. Och Just så berättade it. de ju då om hur störe liksom statsministern hade mm. kommit dit. Och så, satt, så hade han först pratat till ungdomarna du vet, som statsministrar gör. Ja. Och sen hade han fått gå och sätta sig bland och ungdomarna, du vet på gräset, för det var ju inte han behandlades inte finare än någon annan. Och så mm. ställde sig ungdomarna upp i rad och så var det 10 stycken som var och en gick upp och ro roastade statsministern och sa att han hade gjort fel. Och då när han ville prata igen då statsministern fick han ställa sig ledet också och komma tillbaka och prata. Ja. ja. Och det där är men, ju kan inte Det vill liksom det, det, det ser väl norskt på något. Sätt. Det känns alltså på nice. Ja. Det känns som att säga det är inte bara den dem regnar på det stället utan det är som man är de som är statsminister man kan inte göra något annat liksom. Det skulle aldrig fri. Nej men eller hur? Och i Norge för att alltså jag skulle det skulle ju inte hända i Sverige att då Kristiansson alltså eller, eller alltså, på det sättet skulle det inte hända. Eh yeah. men, men så men sen men sen var det ju dås det här kafé det, det mesta har ju spolats bort alltså spåren av Brevik försvinner ju med naturen på något sätt men mm. det finns ju en stor kafébygnad där där man då hade långa diskussioner vad ska vi göra med den här och det var det då alltså det är ju det här då man känner att Norge är liksom helt otroliga i att förstå att man måste värna om människors olika känslor mm. och att man inte kan köra över människor. Så de hade åkt runt i fyra år efter eh, utöja. Så åkte man runt och lät alla komma till tals där man frågade då vad ska vi göra med cafébyggnaden där de här då går där där liksom ja Brevik var. Mm mhm. Och det var ju väldigt många olika åsikter såklart. Mm. Eh men då bestämmer man sig för att bygga ett hus runt om huset. Mm. Så att man bygger in den här kafébyggnaden inte hela för att eh, vissa delar vill man inte ens ha kvar, men mm. man bygger liksom in kafébyggnaden i ett skyddshus och då är det en symboliskt hus med som som har liksom symboler med de som överlevde och de som dog så att de står enade och skyddar det här huset. Eh mm. och när man något. går in i det, det, det får man inte som privatperson gå in i om man inte är med då. Nej. Men när man går in i det då så får man liksom hela händelseförloppet av man byggt en en väldigt liten utställning och sen kan man då gå igenom där Breivik faktiskt var och minnas då. Mm. Och det var som när elever körde, det gjorde ju ont i benen och gå där inne. Det gjorde ja. från du sist om. Men det kan jag liksom. tänka mig, eftersom det är liksom man har inte så mycket skydd mot det liksom. <laughs> Nej, det och, som... och och och och och så där och, och vara lärare i det och se sina elever i det, det var ju inte helt basic kan jag säga. Det var det, var, det krävde en del. Nej verkligen. Eh äh, O och, och framförallt att först och läsa de här SMS-konversationerna som fanns i utställningen och så går där. Men det fina var ju egentligen inte det utan det fina var ju när vi kommer till demokrati verkstamsen och går tillbaka i och liksom tittar på mm, hur hur skap hur blev Brevik Brevik och man pratar om den här hattriangeln mm, som mm jag förvisso känner till men som jag inte liksom har arbetat med men så handlar det om hur man enar ett folk att det börjar ju med att man alltså alla människor generaliserar. Vi generaliserar när vi ser för det är så vi funkar som människor. Ja, ja. Men man måste också vara medveten om att man generaliserar. För när mm. man då slutar att generalisera och bara säga börja istället liksom prata om vi och dem och polarisera och mm. säga att de där är dumma och de font... alltså när man börjar tro på sina generaliseringar mm. då blir det ju genast väldigt mycket farligare. Mm. För det leder till politiskt våld som leder mm. till utrotning och folkmord. Mm. Och det har nog någonstans de samtalen som det ledde till blev eh samtidigt som vi då var på en ö alltså var full av bara liksom rimlig demokratisnack långt borta från det som man är i Sverige med polarisering du var dum för du sa det dummade dig och vi tänkte inte lyssna på varandra och <skratt> ja. Så, ja men du vet så som det låter i Sverige och så som, så som våra elever är uppvuxna och den här polariseringen som finns i samhället som inte jag upplevde alltså som inte är lika polariserade i Norge trots allt eftersom mm. Norge är ett annat land eh mm. och med en annan historia. Men det gjorde att när vi åkte från Utøya är då aldrig känt så mycket framtidstro. Jaha. Mm. Spännande. Alltså så det var jättefint. För man kände att igår ju. Och de här och eleverna var ju alldeles tagna av det här av det liksom är ju att, vägen, man... Fint att man det vill inte men ta det hela vägen fram hela vägen i målet liksom hela den den designen den resan, den och där resan upp till sen nu hela den nu stenig som du beskriver så ta det hela vägen från så här liksom hela den vägen i gruppen till där det skiter där det här är svårt där är dåligt men man måste hjälpa ansvar för att så här gå i vägen framåt det är intressant. Det tror jag är så viktigt men jag tror det är väldigt väldigt lätt att liksom fasta i bör vi ska komma ihåg det här punkt. Eller hur? Och de lever ju sista dagen då en sån vad mm. kan vi göra? Hur gör man motstånd på ett rimligt sätt utan mm. att skjuta folk? Eh vilket eh blev eh, så att det blev en väldigt helhjuten resa och jag är så tagen av berättandets pedagogik mm. eh, och styrkan i berättelsen när man mm. har ett bra manus och när man har fått berätta samma sak flera gånger. Mm. Och det känner jag ju någonstans. Det här är i möjligheten att förbereda lektioner och förbereda sånt. Det har vi ju inte riktigt du och jag i vardagen. Nej. Men men eleverna var ju så där jag tror och de tog alltså jag tror att jag om jag skulle ha prov på det här nu med mm. vad de har varit med om imån så skulle alla ha alla rätt. Jag är helt säker på det. Eh det finns ju begrepp med sig pedagogik som jag tror det är ja. det du är inne på nu också egentligen. Alltså där med liksom Hur bygger man lärande som inte är en vuxen som förmedlar en grej en gång? Utan liksom upplevelsen av att komma till sig eller lära sig att ta del av och liksom hur det påverkar och hur det sitter ihop med liksom så. Det är inte riktigt vårt i hundra procent, men det är ändå relevant för det vi gör för att jag tänker att vi, det är inte en väsenskylt ändå, eller hur? Men du kan ju skapa undervisning som är exakt likadan men man kan ju liksom undervisa om samma ämnen och samma områden. Man skulle kunna tänka sig, vad kan man göra för att länka ihop? Om det inte är praktiskt genomförbart att alla elever ska besöka, eller göra den här resan. Det kanske man tycker. Att vi, ja, vi vill att alla svenska elever ska åka till det här stället någon gång. <går> det är liksom eh, sin gymnasietid eller sin vad nu är. Och få ta del av det. För jag tycker det är så himla viktigt att förstå. Det, det, om vi bortser från det logistiska delet så ska man kunna göra så. Men annars kan vi tänka sig, vad, vad är undervisningskopplingen som kopplar på det som ni har varit med om? hur skulle man använda de våra 20-80 eleverna som är vart iväg och de lärarna hur skulle man göra liksom undervisning av fler eller för fler av det Det blir mm. det någon sån smått att lägga på så här, vad är berättande tid det är återberättandet eller liksom vad är undervisningen runt omkring typ Eller hur och och vikten av att att Och jag tänker också styrka ni att besöka platser. Eh jag gjorde ju det lite under pandemin att vi hade utomhuspedagogik. Mm men det kanske inte är så fel. Alltså att just att se det i verkligheten att att tänkasbart, men samtidigt så är det ju inte helt möjligt att göra det för hur ska jag få ihop det? Men Nej. eh men eh om man på en skola funderar på att göra en hågkomstresa så är det här inte alls dumt för det blir ett demokratibad. Så jag inte tror att du får ihop ja alltså om du åker till trekentsstad mm. eller Auschwitz eller så för att där det blir ju mycket annat med resa och det är långt och det är liksom krångligt och när man bor alltså det beror ju på var du bor i Sverige såklart men bor du i mm. i västsväret det är som 4 timmar bort med buss det är väldigt enkelt och du får koncentrationen på det du vill prata om Och jag tror också är... att det finns en kulturell grej där det är såhär, jag menar så har det i Norge eller så måste jag göra det till, till, till den delen som finns i Danmark eller så, så är det lätt mm. att han knyter det till att det här skulle kunna hända hos oss också. Mm. Skillnaden med ställen som Polen och Tjeckien och, och Tyskland och liksom centrala Europa och så är att det är ändå utomlands. Det är ändå ett annat land. Och vi får inte lika inblandade, alltså vi får ju lära oss, vi får en känsla av den delen man har varit i, alltså det där är inte riktigt oss. Det är när det är att det var hemskt men, men liksom är det med så jag tror mm. att det kan finnas en större skärlighet elever blir så där vid historia men att man inte associerar det med det här påverkar demokratifrågan eller Det du beskriver är ju nästan omöjligt jag tänker så här hur skulle det här inte kunna vara precis och <laughs> så så liksom är det med Så Nej, men det är ju precis vi vinst i det med. Jag tror det finns en grej som har gått att fundera på i några års tid faktiskt kopplat till liksom undervisningsteknik och det vet du de med VR Eh heter det någon ngamma metod vi är på väg då så här. Ja, ja. Mm. Jag tänker jag går, vi hör på såna problem och jag, jag går från det på söker med göra bra undervisning av det här och vad är liksom vägen in i i i, i vetter undervisningssituation och det jag brottas med är att liksom, det är liksom den korta visionen jag ser undervisning kollektivt det hemma samt den i mig som upplevs av sitter 30 elever och en lärare vi jobbar ihop på olika sätt så medans vi blir väldigt mycket så jag stänger in mig själv i min egen värld och det finns en hinder i det. Men möjligheten tror jag är att liksom, den rollen som film används idag i undervisningen för att här, generalisera eller för att liksom exemplifiera eller för att liksom visualisera hur saker och ting ser ut, hur det är, hur det fungerar som förstärker mm. det här. Så tror jag att liksom riktigt, riktigt bra VR-upplevelser skulle kunna vara en del av nästa version av det. Nästa generation mm. av liksom att fyrpassa och få se hur det var hur det har sett ut, hur det kunde vara så. Och där tror jag att det finns en del museum som har kom jag vet att det finns en del museum som har kommit en bit på vägen att utveckla den sortens museopedagogik också. Men jag tror mm. att om man skulle liksom ge oss fram tills bara 10, 15, 20 gör fram om om det den tänker ju utvecklas bra så så tror jag att man skulle kunna göra inte fullt ut but på alla så att skytsamma det men det kan ju vatta på det de här men ett sätt att liksom sprida den upplevelsen eller den det liksom berättandet vidare till fler. Och det skulle kunna bli ett sätt att liksom kunna ta ta tillbaka, kunna ta med folk. Det är fullt kamerateknik blir så mycket bättre. Ni skulle kunna ta med en kamera och filma själva, nu är vi här, nu är vi här gör så att filese berättelse eller som liksom vi lever. Då påstår de om att mm. koppla sig mot en skärm, där de får visa här och få oss att vad så de man går in och får uppleva, man får återberätta liksom sin version. Till ett liksom museumpedagogik skulle kunna dels liksom spela in och dokumentera upplevelser som är på ett sätt liksom en en en mindre version av det nya varvet. Och plötsligt vill mer bra visualiseringar och så skulle man kunna göra upplevelser som faktiskt är ännu kraftfullare liksom. Ja men absolut. Absolut. Samtidigt som jag tror att eh man får inte glömma bort det här med mötet med de här norska pedagogerna som pratade mm. då norska som de förstår. Alltså det är bara det eh hur lätt vi kan inte förstå norska sade de när de åkte upp. De förstod mm. norska lys utmärkt när de åkte hem bara alltså du vet men att det här mötet är ju ja. större men det är klart att men santri så är det ju helt självklart att att vi behöver ju sprida det här till fler och jag skulle önska att eh Sverige med sin polarisering och prata om att eh, det blev liksom nästan konstigt att komma hem och höra eh att hamna tillbaka i det här kulturkanon snacket där man liksom lossar <laughs> så att det är någon slags enande av Sverige eh där det inte är ett enande av Sverige Nej. om man läser bakgrundsmaterial som ingen orkar göra men som jag orkade göra faktiskt förra helgen. Alltså man blir man blir alldeles matt i hur hur korkad diskussionen är i Sverige och hur, hur smarta mina elever var. <laughs> eh faktiskt. Eh och jag har nog eh, alltså så stolt och så eh jag grät flera gånger inte så mycket över det hemska i världen utan över vad fint att man ändå har människor som med allra alla men, men flesta människor är goda helt mm. enkelt. Ja, gårn jag tänkte eh gjorde den här veckan hörna dö loss i eh lite om jag börjar se lite mönster jag bör hittar lite grejer så men tänker jag tror hänger ihop och så mör jag vill testa preferenser om, om de gör det. Okej. Okay. Eh, så du kan bara Jag vet inte om jag hänger ihop idag men absolut. Ja eller hur? <laughs> Nej men liksom jag funderar mycket på andra om om liksom lärarrollen och läraryrket och lärarnas profession kontra liksom andra människor runt omkring och så. Vi vi pratar lite om det här med nationellt mobil för vi vi pratar om att liksom skolpolitik och politiker som liksom bestämmer över lärare väldigt så detaljerat liksom så ögat är för när på ett tag. Och så läste jag en, en en rapport i veckan om att liksom det är nog inte nytt men det gör inte sett det förut om att liksom en av de största så här skyddarna nog är så det jag kollar på Sverige jämfört med andra länder är att vi har eh större markant större lärarebrist i Sverige än vad vi har i i, i andra OECD-länder och framförallt att vi har liksom effekten att vi har väldigt många fler obehöriga lärare i Sverige. Mm. för att vi hittar inte tillräckligt många att börja lära. Det är liksom det är inte tillräckligt många som vill stanna kvar i UK eller som vill bli lärare. Och och, och vad kan det bero på och, och så. Och jag tror väl kommer någonting på spåren för att jag började lyssna på ett ordkäge som hänt och så böjde tillbaka till ett gammalt anteckning och kom ihåg eh liksom eh, så här jag var på en en konferens för två år sen som jag började tänka på inne i veckan. Det lyssnade på en en föreläsning eller ett samtal med eh en rektor från Finland eh från en gymnasieskola i Övertorneo alltså i norra norra Finland det är en liten gymnasieskola eh som berättade om liksom finnas arbete med med skolans digitalisering. Nu är det ju det området som jag jobbar mest med så det är liksom definierade fältet men jag tror det är egentligen ganska generellt liksom en beskrivning de börjar berätta om hur hur det landet fungerar och hur det systemet fungerar och liksom styrningen från politiker och hur hon som chef får mandat och liksom inte och så. Men då börjar de förberätta om liksom vi gissar till grund det finns det för att utveckla digitaliseringen i Finland då var de för liksom rutiner runt det då. Och då finns det något i Finland som kallas för kunskapsbeskrivningar som man liksom släpper statligt lite då och då. Men det släpptes en ny nu förra året som var så här kunskapsbeskrivningar för digital kompetens som är liksom ett dokument ett häfte som är liksom till som stödmaterial för att ta fram både för att här, implementera den nationella kursläroplanen men också för att liksom formulera och utveckla en lokal. Det är liksom så det funkar det känns att man har både en nationell kursplan och så här en lokal som är liksom en plan hur gör vi det här. Och det får man ju då då stadie av i i termer av att liksom man släpper typ tänk kommentarer material eller så eller liksom full förtydligningen som vi säger här finns det här och det här. Och då men ny ny släppte då en en då nyden då var det tajsen. Det släppte eh, kunskapsgivning för digital kompetens för hela skolsystemet egentligen som är en del av liksom det sättet jobba med att utbildning för alla så blir det liksom bättre och och rikare att de är utvecklat och så. Och då är liksom syftet att eh anordnare huvudmän av liksom utbildning ska kunna uppdatera målen och innehållet gällande digital kompetens i sina lokala planer baserat på de här beskrivningarna som finns här. Och de har man definierat liksom vad menas med digital kompetens och vad menas med medieläskunnighet, vad menas med programmeringskunskaper. De har liksom i princip så här, presentera liksom där det här är den forskning som finns som inte andra metoder utan snarare så om sådär om omsaker som man behöver kunna för att klara av de målen som man har satts upp övergripande i filmen att vara liksom en tydlig samhälle som vi borgare kunde bidra och kunna vet allt det där. Mm. Och i de här områdena syns det bättre då det här, och det här och det här. Det är liksom inte jättekomplicerat utan det är ganska så här man ser ut den liksom ganska basic så här men behöver för mig de här områdena de här rubrikerna men behöver för mig de här förmågorna det inte definieras med kunskapsgravet, men det är, inte som utan det är så här, det här är det som finns och så och liksom det bör finnas med i era lokala planer då när man liksom utser det då. Mm. Eh så. Så det är en grej som man gör och sen när man på det så släpper man liksom delrapporter som som kan vara så här typ forskningssammanställningar en en som kom nu i våras det om så här AI undervisning och lärande. Och hur det fungerar mm. egentligen. Däremot märker jag att många skolor tar egna initiativ och många huvudmän tar egna initiativ alltså från liksom gymnasieskolor och grundskolor till liksom att universitetet börjat kräva att studenter använder AI för att fördjupa sina kunskaper i, som en del av att man pluggar inför tentor och liksom där man skriver uppsatser och så. Och då har man gått bakåt och, och sagt ja okay, men om, om det är något som vi ser krävs på universiteten vad borde vi då svara upp för i liksom grundskola och gymnasieskola motsvarande då? Och liksom man tar fram forskning som behövs för att man lokalt sig kunna ta, formulera och implementera de planer som behövs. Mm. Eh så och då kan man dela in det i liksom om vi säger ja ja jag får nog tyckte det fungerar med kopplingen till det liksom dataskydd hur det fungerar i relation till bedömning hur man kan liksom så konkret liksom vad säger forskningen blir och vad finns det för metoder som man kan använda i det så man, mm. man försöker bestämma ett råd med mm. men det är aldrig liksom så här det här måste alla göra utan ni menar så här finns forskning av vismaterial till att göra det här till det av det här nu ska ni implementera då. Och så kommer rekommendationer för användning av att det finns egentligen allt från förskolan ända upp till liksom så. Där undervisningsministeriet liksom publicerar nationella rekommendationer om där vi ser vi tycker det här vi tycker det här och så men det är liksom självklart att att man på lokal nivå som huvudman ska implementera sin läroplan och att varje rektor ska implementera liksom eh hur gör vi det här på våran skola så? Det finns ett ansvar skulle kräva när hela vägen upp så det är inte som att folk lallar runt på sitt eget håll men det är ändå så att man liksom hela systemet bygger på att liksom staten förser med att så rekommendationer till liksom till mer saker så fasta då som är kunskapsuy vet du. Eh kunskapsbeskrivningar som är med liksom styrande då om man säger. När man när mm. man säger så här, men då måste ni ändå ha liksom mer i eh, så Och och den sorta studien referens i Finland i kopplat till digital kompetens i 10 årstid. Men det har funnits i skolan i liksom mycket mycket längre. Allmänt så hur man undervisar matematik, hur man undervisar läsning, hur man undervisar alla ting så. Mm. Och, och i det där så när de börjar presentera det så sitter ju liksom svenska lärare och sen ser det ju tårar och svenska liksom utvecklingsmänniskor och så, bara så här vad konstigt. Eller liksom det är helt annat en en en division alltså så. Och sen någonting som brukar ju Panix idag och se sen men vad vad gör ni då om, när liksom om du får se kritik från föräldrar om de liksom inte håller med om det och så? Vad hur hanterar ni det? Och, och hon var ändå så förbränd på att liksom komma dit och presentera och möta sig det här är annorlunda och när hon är för glad för henne så där är så här, så här, här är ju folk säger och så. Irvatt hun publicerade hon blev rent ser. Hon missförstod liksom frågan och svarade på något annat så någon fick säga nej nej. Liksom alltså man förklarar på engelska så därför på svenska men de menar liksom det här och det här. Vad gör liksom, om, om föräldrar liksom börjar skitse på frågasätter hur hur vad säger du till lärarna vad ska de svara hur hur hanterar du liksom i de här implementeringarna av de sererna med på den här skolan här vart det är de så vad förint det som här. Jag vet inte om att de som jobbat som rektor i typ om det var så här 10 15 år har aldrig någonsin fått en sån fråga från en förälder. Om man mm. säger jag vet inte om det är för att vi är i norr att finland där folk är liksom det inte man man gör inte så eller om det är för att jag är på gymnasiet eller om det är finska men det skulle typ aldrig hända. Det finns jag har inget svar på det. Jag är inte förberedd för det. Jag kanske måste förbereda mig för den dagen det kommer vem vet men liksom det skulle aldrig någonsin hända någon, någon frälle skulle liksom privat en enuell en, eller ett möte ställs upp och så vad jag håller inte med om era vad all det här och det här. För det finns mm. inte men det frågar jag sätter liksom skolan på det sättet. Det hade varit men inte minst först med att jag skulle gå till läkaren och läkaren säger, "Ja, vi ska skicka dig på röntgen för vi vill kolla på det här." Nej, jag håller inte med om det. Jag tycker du ska göra den här metoden. Va? Det det är liksom det skulle aldrig hända. Så då säger jag, "Okej, men varför liksom har ni aldrig problem eller vad är är aldrig liksom kritik, vad är liksom vad är liksom händer?" Och då börjar man berätta om att säga, "Jo, men det är det klart att det finns det liksom kritik mot mot mot hur skolan utvecklas. Ibland så kommer det alla anmärkningsvärda liksom rapporter och man har samma diskussion i Finland som i Sverige, man har pratat om liksom men jag skärmar den men vi skärmar för mycket och vad finns det för distraktioner och och det har kommit liksom både lärare som baserar på egen liksom praktik och egna observationer men också den man ser vissa säger studier som visar att liksom tiden man lägger på saker kan vara liksom ungefär det kommer undan rapporter från skolinspektionen så visat när man gör liksom eh vrast ni i besök på skolan och så visst är det en del av de vårdpar som mycket mer spelar på positionsid liksom exempelvis eller att man liksom lärare som själva tycker att så, de håller på med en massa andra grejer eller liksom så. Mm, det finns det finnar också om man har sett sann liknande tendenser i i framför allt högstadiet och så så då tillsätter man en en forskningsgrupp baserad med forskare från två stora universitet som fick i uppgift att ännu mer notera på vad är det egentligen som händer. Vad vad är det liksom som Hur, hur ser det till? Hur, hur, hur står det till egentligen med digitaliseringen i skolan? Baserad på de här parametrarna, men också generellt sett. Hur bra lyckas vi med det? Ja. Det var liksom den statliga lösningen. Inget så här, vi ska förbjuda, vi ska låna oss in. Utan det var bara så här... Eller hur, vi... men vi tar reda på oss ja. själva problemet. Så du gick med ett forskning. Vi ska släppa en rapport om ett år, sen släppa en del rapport om. Ett år sen ska vi släppa en slutrapport. Och berätta mm. för oss liksom vad som händer. Och då är det liksom står i jättestora forskningsteam med massa massa massa massa forskare som engageras in i det. För att bryta sig ur det, dela olika exempel, olika aspekter. Och då landar man fram i att här, det med jämna väl lite digital digital teknik i finska skolor allmänt i förhållande till liksom de kraven som finns, eller så. Man mm. har en läroplan som är väldigt så här det här ska man det säger för all tidtiden. Men det finns fortfarande liksom ganska många lärare som tycker att de själva har mandat att följa och raka lite vinkel liksom. Det ser påbörjar som har följer och inte. Och att det i sig är ett mm. problem som man identifierar. En annan grej som man identifierar är att är som de som använder sig mest till te digital teknik de lär sig eh, inte mer eh, kunskapsmässigt. Och det tycker man att det borde man ändå vilja se. Och de grupperna som man ser blir mest liksom har störst problem. Där lärarna beskriver ju själv att de har störst problem med, med att liksom digitala tekniska verktyg är en, en, en distraktion. Mm. Det är i två grupper, det är nyanlända och så är det elever som redan har eh eh svåra eh, särskilda behov alltså. Det finns som är lite mer intekta. För de grupperna som egentligen har svårast för skolan överhuvudtaget, det är också de som i störst utsträckning fastnar i att sitta och spela på telefon istället för att göra liksom rätt saker i sina ja. studier då när man kollat upp. Och bara de tre punkterna, 1 2 3. Saklig kritik, bra tydlig kritik, det kommer fram till efter ett årstid. Och sen släpper man en slutrapport igen nu som är ännu mer ingård i de här. Men att man kan förse liksom både politiker och lärare med så här. Här är det liksom aktuella forskning som visar det här på våra skolsystem nationellt. Det är inte säkert att det är så överallt. Men här är det liksom tre saker som ni behöver ta ansvar för att kalibrera. Tillbaka till skolor, tillbaka till rektorer och lärare. Lös den här grejen. Ta ansvar för att liksom reda ut hur ni fixar de här sakerna. Se om det stämmer hos er. Och, och, och hitta en plan för att säga vad är lösningen fram i det. Så direkt min liksom konsekvens av det. Så det var det ena som jag kände så vad fan händer? Det börjar minnas tillbaka. För sen så säger konfirkv ju förtalingsen så här, svenska politiker i presskonferens kling kling kling sludras det här då nu har vi bestämt oss att vi ska förbjuda alla mobiltelefoner i skolan helt och hållet <laughs> över hur hur ötaget. Det ja. är så. Precis. Och det är ju liksom ett exempel nummer två som kontrast. För då i sågare på lite här vars såklart men det som blir Och så läste jag en artikel på P4 Göteborg i sensa. Nej, det var det sociala medier tror jag. Det är någon de heter någon rektor som säger ja ah, men alltså gör det hellre hittar på egna regler som jag tar fram tillsammans med mina lärare och elever och så. Och så kan vi fulla så det problemet själv för jag tror det vi kan hantera de här situationerna själva. Eh går in och klickar i kommentarer, läs håller det kort. Det blir bra när alla skolor har samma regler Annars får ni ett helvete med en del föräldrar Det borde en rektor veta Och så är det typ 14 likes Någon skriver de får aldrig, eh, Det får de alldeles oavsett vad Barnen har större makt i klassrummet än lärarna Och föräldrarna vet inte bättre än att stå på barnens sida Någon annan svarar Det är inte omöjligt att det är där skogen klämmer Flertalet rektorer har avvaktat med att införa mobilförbud För att blicka klagande föräldrar Ja, jag håller med dig Jag är själv lärare Samma regler för alla skolor i hela Sverige För när jag var den tråden och hur man pratar om liksom lärare och elever och föräldrar, rektorer, som fan inte rektorkampen, så är man själv i vilka regler de ska på sin skola. Det blir bara kaos, de är inte inkompetenta, ja. de vågar inte sätta ifrån, de vågar inte sätta ner. Uff, de är eleverna, de är föräldrarna, de är så jävla jobbiga, de är bara i vägen och ställer en massa kritik, säger föräldrarna som själv ställer en massa kritik på skolor och föräldrar. Okej, okay, ironi, det finns inte riktigt i den här bubblan att prata om. Men liksom, vad har det för liksom bild på eller vad har det är för betydelse för hur man ser på lärare om man kan prata på det sättet jämför det med min rektor som har jobbat 15 år och som aldrig någonsin har fått en kritisk fråga. Så pratar jag med en kollega som hade föräldramöte hos oss i med nya elever som har samlat så här 60 elever sina eh eh 69 elevers föräldrar och börjar prata och beskriva skolan och så är föräldrar i upphanden inför alla. Ja, hur många procent av undervisningen använder era elever papper och penna? Ja, tror du att vi har något så här, det är 27 eller väl liksom bara, vad fan är förfråga? Alltså jag är det är min spaning som jag tror är generell, men som blir se tydlig just när det kommer till liksom hetare frågor som digitalisering och hur vi liksom implementerar det så. Jag tror att det finns en så grundläggande avsaknad av respekt för lärare och rektorer som yrkesmänniskor att det inte går att bedriva någon liksom särskild sakutveckling. Det är det som berör det in till att föräldrar ta, tror att de har något så här ansvar att lägga sig upp och börja liksom bestämma metoder och metodval och beställa frågor som sen fan mm. det där har du egentligen inte att göra med. Faktiskt backa tillbaka nu och liksom låta med människor bestämma själv. Och det kommer från att vi är rektorer som modellerar det beteendet genom att vi har politiker mm. som liksom vi ska vi ska ha papper och pennor, vi ska ha böcker, vi ska göra det här, vi ska ta bort skärmar, vi ska se hur vi ska så. Som fattar beslut för varenda enskild skola i hela Sverige. Vi har tusentals skolor i det här landet. Som egentligen borde fattas av lärare och rektorer på plats på den skolan. Mm. Och för att man hela tiden liksom tar sig friheten att bestämma och lajva lärare. Så finns det inget bestämmande kvar för lärare eller för rektorer. Vilket gör att man inte kan implementera det som hade varit bra beslut för ens egen verksamhet. Som har blivit bakbundet och blivit offer för den verksamheten som finns. Och då kommer det in föräldrar och ställer en massa frågor som jag säger. Men varför gör ni inte så här? Jag vill att du gör det här och det här och det här. Där man inte längre har någon mandat och säger Men stopp. Hela det här systemet, hela den här statliga organisationen bygger på att vi fattar de besluten som fattas bra här. Inte hur som helst, inte på vilka pyrameter som helst. Utan inom de här ramarna så är det vi som bestämmer detta och detta. Och vi redovisar det gentemot våra chefer och ger en uppåt i vår organisation. Och det ska inte vara några hemligheter eller så. Men att man som förälder tror för att man ska kunna komma in på ett föräldramöte så blir det nära både och säga jag vill ha en procentsiffra för det här och det här. Det är absurdt. Och det finns ingenting som är mer så avprofessionaliserande än den kulturen. Och det kommer för andra mm. politiker som liksom vill plocka snabba poäng istället för att liksom så. Och, och, och jag tror att oavsett sakfrågor oavsett om ja, jag har det med mobilfus så det är bra att de gör det. Nej, det spelar ingen roll. Vi måste ta fighten mot politiker som vill bestämma över skolan för de har inte med det att göra inte på det sättet. Det vi, nej, men, vi, vi helt utan det finns en sak det. Det blir ja. helt utan vår, vår professionella objekt i det. Och vad som är är den andra sidan av det myntet är att när de springer runt och liksom tävlar om vem som kan vara mest lärare, vem <går> var mest lärare istället för mest politiker, att vi helt förlorar det politiska ledarskapet där vi faktiskt behöver politiskt ledarskap. För inget av dem som är politiker för skolan det är inget av dem som tar ansvar för det systematiska liksom och bestämmer såhär okej okay, men vad har vi för fokus på våra historie- och kursplaner, vad har vi för ämne som kommer in i det, hur, hur ser vi till att vi har en skola som skapar det samhället som vi vill skapa tillsammans om vi börjar prata mer, mer i Sverige om att vi vill liksom värna demokrati och slå vakt om demokratiska värderingar och så, självklart är skolan en del av det, finns det någon politiker på nationell nivå som någonsin de senaste åren har lyft frågan hur ser vi till att skolan sakulosa demokrati? Nej. Det är en perfekt fråga att du har den på nationell nivå där man skulle kunna styra hela där plan hela kursplanen hela skutan, allt från fortinhet i kompetenser till liksom till, till till vilka insatser man gör, till liksom vilka krav man ställer på skolor och lärare och för hur men istället så liksom hittar man bara de här små små kännfrågorna, de små liksom russinen som man kan plocka ut och så gör man lite gratis liksom eh presskonferenser och så går man vidare och tänker nu är vi väl bra politiker? Nej. Vi saknar helt en nationell styrning. Allt från så här eh, kunskapsbeskrivningar, planer, skola del så här och så här, nu ska det jobba med rätt och rätt. Vi har ingen plan överhuvudtaget hur vi ska jobba med digital kompetens i Sverige. Det finns inte någon styrning överhuvudtaget. För den vi hade gick ut och de nya politiker vill lite eh, att vi skulle ha någonting, men bara skytsamma. Det får ni hitta på själva. Ja, det finns ingen som har någon styrning överhuvudtaget. Hur ska vi jobba med AI skolan? Ne men vi har ju inte ens vi har ju inte ens plan när det kommer till alltså till de där ting egentligen däremot så har vi massa dött förbud och dött grejer hit och dit som egentligen bara kronglar till saker eh som alltså att mobilt förbudet är ju väldigt väldigt tydligt exempel på eh eh och någonting som vi har försökt göra politik om i 10 år. Jag kommer ju ihåg när vi fick en utredd mobillåda 2016 tror jag det var. Eh för att vi skulle ha mobillåda i klassrummet. Nu har alla skolor mobillådor i klassrummet. Alla elever lägger automatiskt sin mobil i mobillådan där jag jobbar. Det jag behöver inte säga det den ligger där och och där är de och sen tar de dem när de går ut. Eh om vi nu då ska förbjuda alltså det det är ju en icke fråga på så många plan på så många ställen. Det finns såklart ställen där det inte är nickefråga. Låt hjälp dem då. Men eh, jag förstår du gren att det liksom dels när det är politiker istället för företag tar ansvar för ja. många komplicerade och svåra frågor som handlar om att styra skolan på det sättet som faktiskt skolan nationellt behöver styras. När man men men ställer in all sån utveckling vi ringar över driften menar all sån utveckling vet jag att någon som helst utveckling överhuvudtaget på den nivån mm. i norrländska skola på jag vet inte hur länge för att istället ha en massa punktinsatser där vi lägger pengar på att köpa böcker eller vi ska liksom vi ska bestämma hit och dit vi ska ha de här sorterns nationella prov och det vi ska ha den här plattformen måste alla jobba i eller liksom den här mobilförbjudet i alla fall där man ju bara fatta massa konkreta punktinsatser som som har det gemensamt att det är populistiskt, att det är ovetenskapligt att det är avprofessionaliserade det är klart så fan att vi inte har någon som vill bli lärare då, det är klart så fan att vi inte har någon som vill bli rektor i det klimatet för att man får massa ansvar men man har inget som helst professionellt mandat man borde äta en svart låda runt varje skola och vara så här, allting som händer här inuti får bara de som jobbar där bestämma om de får inte bestämma vad som helst men de är så kompetenta att det är de som bestämmer hur vi gör det du får köra fram dit i dörren här är lite olika lång förslag här är lite lager som också får ner till absolut. Här finns forskning, här finns liksom läromedel, här finns liksom alla möjliga olika idéer om vad som funkar bra och inte eller liksom här finns eh, vi vi är en ambition om att vi vill att vi ska värna demokrati, absolut bra. Eller här är en definition vad menas med digital kompetens eller här är forskning om AI. Kör fram dit i dörren, men vad som händer sen, det måste vara de som jobbar där som bestämmer och ingen annan. Och det är inte så här skynt liksom Vem har det tagit då i Sverige nej, faktiskt? Nej. Nej, och sen sen sen behöver ju då istället politiker eh diskutera det här med samhällskontrakt. Man behöver diskutera varför varför bryts samhällskontraktet åter och åter igen? Varför känner man inte det starka behovet till samhällskontraktet mm. i Sverige längre som vi gjorde? Vi hade ju ett jätte det högt liksom jättebra starkt samhällskontrakt i Sverige för inte så länge sen och det mm. luckras upp. Det har ju med hur man har eh, demolerat och tramsat med skolan och gjort det till något slags politiskt trams. Eh och mm. eh jag håller med dig om att eh Eh alltså jag vill ju kunna fatta beslut men jag vill också kunna fatta kloka beslut och då behöver jag ju också få besluten underbyggda. Eh precis som du säger. Alltså det låter ju som en dröm i Finland att få en massa liksom så här så här borde du tänka istället så behöver man liksom Först ta reda på vad man borde tänka på och sen ja det så, och sen och förhålla måste hitta på sig till allting själv vi måste sitta på vad är det vad är det skolan tittar på vad är det läsningen själv för det är det som ja. är absolut samt det som är retoriken som bestämmer över äh, saker som mobilförbud ja, eller ska alla ha varsord här är eh, alla föräldrar försöka backa vadåt samt det som gör att fatta såna beslut som är de lätta besluten så är det är ingen jävla som vad säger Hur ska det egentligen gå till? När, vad är en bra process för att se till att alla elever som behöver eh kartläggas och utredas så får det? Ingen vet. Mm. Vad är liksom vad är det som, Hur gör som vi det bra... Bra? precis precis? Hur ser vi till att mm. liksom vi vi vi fostrar elever så att de blir goda demokratiska medborgare? Jag ingen vet. Det får man hitta på själv. Alltså det det man ska säga som är liksom <laughs> som som är liksom du vet där vi skulle behöva någon som är styrning som vill säga nej det pff, det där är för svårt det där kan jag inte politiker fixa. Va? Nej. Nej, och då för liksom och då blir det ju ingenting av någonting och så hjälper det så står man där och undrar vad fan hur varför fan hände? Precis. Så blev jag landet i, i min slut så, så, så här, du vet varje år sen försöker man se vilken är den viktigaste valfrågan är det så, så och jag går alltid det mm. känns så här de som är skolan till den viktigaste valfrågan är det de politikerna som jag lyssnar mest på. Jag nu inser mm. att jag vill göra exakt tvärtom i år. Den som lyfter skolan som valfråga så liksom grer direkt bort från min lista. Jag kan rösta från vänster till höger, precis vad som helst. Men direkt de som kommer och säger... Men vi ska du ska kommer inte ut. ha något att rösta, rösta, rösta på. Bort. Hejdå. Vad ska du rösta på då? Blankt? Kalankapartiet? Ja. Ingen ja. aning. De, de är upp till nu från ett år på sig att bevisa <laughs> att, de, att de har det. Alla politiker ja. som lyssnar på vår lilla skitspodd, vem vet. Men i alla fall, en fundering som vi har gjort kring liksom, jag tror det finns ett rak samband det där jag vill handla i, mellan politiker som gör övertramp på skolan hela, hela, hela, hela, hela tiden för att plocka billiga poäng och att vi har en enorm lära blir i Sverige för det är ingen jävla som vill vara lärare om man inte liksom ser beskriver det som ett professionellt yrke som är kompetenta nog att fatta vettiga beslut. Gäller ja, hur och framförallt inte när det är en väldigt lång och komplicerad utbildning där som som faktiskt inte det är också något jävla rykte i det här landet att det är svårt det är synda lätt att bli lärare. Det är lätt att komma in på lärareprogrammet för ingen vill bli lärare men att komma ut på andra sidan det är också den flesta största Alltså det största avhoppen är ju på lärareprogrammet för att det var för svårt. Eh ja, dels det är det det är så att det överleva som lärare sen. Alltså det är inte mm. det är inte alls mer. Och det finns en fullständigt tema. Nu i alla fall vi ska ta rund av. Det här var ett intressant avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra Jakob. Ha det tack.